Сукупність засобів, прийомів і методів реалізації державної влади, що відображають її характер і зміст з точки зору співвідношення демократичних і недемократичних засад, розрізняють демократичний і недемократичний режими. До основних ознак демократичного режиму відносять А. Проведення виборів вищих і місцевих представницьких органів. Б. плюралізм в політичній, економічній, ідеологічній та духовній сферах життя суспільства. В. рівноправність громадян, реальність гарантій здійснення ними їх прав і виконання обов'язків. Г. демократизм правосуддя, пріоритет методів переконання перед методами примусу та інше. Таким чином, Демократичний правовий режим – здійснення державної влади на засадах діючого права з використанням демократичних форм народного господарства, виконавчо-розпорядчої діяльності, правосуддя, контролю і нагляду, рівноправності громадян, а також гарантування їх прав, свобод, законних інтересів, виконання кожним своїх обов'язків. Недемократичні режими поділяються на тоталітарні і авторитарні. Під тоталітарним режимом розуміють сукупність таких засобів, прийомів і методів реалізації державної влади, при яких вся життєдіяльність суспільства і кожного окремо взятого громадянина, особи, Абсолютно регламентована, влада на всіх рівнях формується закрито однією чи декількома особами справлячої верхівки, не контролюється населенням, відсутня всяка можливість для вільного висловлення і врахування інтересів всіх груп населення, будь-яке відхилення від встановлених правил негайно придушується. Авторитарний режим – Така сукупність засобів, прийомів, способів реалізації державної влади, при яких вона концентрується в руках правлячої верхівки. Допускається деяке розмежування політичних сил, легальні можливості через представницькі органи чи громадські об'єднання відстоювати інтереси певних верст населення. Але коли опозиція починає набувати помітного впливу в суспільстві, тоді включаються механізми дії реакційних законів, спрямованих на її централізацію. На інших підставах демократичні режими класифікуються на демократично-ліберальний, демократично-радикальний, демократично-консервативний та інші. Недемократичні поділяються на військово-поліцейський, фашистський, расистський, диктатура певної партії, класу, іншої групи чи проширку в соціально неоднорідному суспільстві та інші. Таким чином, форма держави характеризується відповідною організацією і реалізацією публічної влади взаємозв'язком держави з особою і громадянським суспільством. Глава 10. Держава і особа В сучасних умовах, коли особа стає рівноправним суб'єктом суспільних відносин з державою, її органами і посадовими особами, необхідні чіткі знання поняття «особи». Розглядаючи державу і права, теорія держави і права, як наука і навчальна дисципліна розглядає окрему державу, індивіда, особу, громадянина. Індивід – конкретна людина. Сукупність індивідів, що об'єднані природними зв'язками, утворюють людське суспільство. Людина – це розумна істота, що володіє волею, даром мислення, здатністю виробляти знаряддя праці і свідомо користуватися ними в своїх цілях. В людині, як індивіда,